text om fjol och altfiol. Fjol och altfiol. Ett instrument som är mycket vanligt i Sverige är fiolen. Den har släktingar i många andra länder bland annat i Kina och Indien. En viktig del av fiolen är Kroppen, som är som en låda som gör ljudet starkare. Förr i tiden hade en del svenskar skor av trä. Några gjorde fioler av de skorna. trä sko Fiolen är byggd av flera sorters trä strängarna kan vara av metall eller av olika material. Stråken är av trä och metall. Stråken det är den som man, som man tar fram och tillbaka på strängarna. Stråken är av trä och metall, och de strån som är spända på den. Är tagel från svansen på en häst. Så hårstråna i hästens svans heter alltså tagel. Och man tar de stråna, många sådana strån, och spänner fast på stråken. Och så drar man stråken fram och tillbaka på strängarna. Vi fortsätter. För att taglet ska få fäste på strängarna gnider man det med harts, som är kåda från ett träd. Kåda det är den vätskan som finns inuti träden. Och när den vätskan kommer ut och torkar så blir den först seg och sen blir den hård. Och det hårda sätter man på strängarna. Vi fortsätter. Det finns fioler som är byggda på fabriker i Kina och kostar 500 kronor. Det finns också gamla fioler som är byggda i Italien, Frankrike och Tyskland och kostar många miljoner kronor. Stråkarna, Stråkar kan också vara mycket värdefulla. Det finns fioler som är mycket små så att treåringar kan spela på dem. I Sverige har man har många barn lärt sig att spela fiol på musikskolor och kulturskolor? Där går man på en lektion varje vecka. Och man kan spela tillsammans också. Spela tillsammans kan man göra i en grupp, i en ensemble, som betyder en lite större grupp. En grupp är kanske tre människor, fyra människor. En ensemble är kanske tio människor ensemble. Och i en orkester där är kanske 20 människor orkester. Man kan spela många olika sorters musik på en fiol. Fiolen kan också kallas för violin eller med ett gammalt ord, fela, en fela. Och fela har inget med fel att göra. fiolen är som en släkting till fiolen. Den är större och har inte den ljusaste strängen. Istället har den en mörkare sträng. Många tycker om altfjolen för att den är lite mer som människans röst. Altfjolen har också flera namn. Den kallas viola och altviolin. På tyska heter den bratsch och på norska heter den bratsch. Bratsch? Bratsch? En del svenskar använder det ordet. Bratsch. Om man vill lyssna på fiolmusik eller allt fiolmusik kan man börja med att gå in på Spotify eller Youtube. Här är några tips inför konserten i slutet av maj. Och den konserten har vi ju redan haft men vill ni lyssna mer så kan ni söka de här stycken på Spotify eller Youtube. Louise Adolfa Le Beau. Till exempel ett stycke som heter Troimeraj, som betyder dröm. Eller Lili Boulanger. Till exempel ett stycke som heter Nocturne. som betyder vägvisa när man ska sova, sovsång eller Amanda Majer eller Amanda Majer Röntgen. Nu mm. tar vi lite om pianot. Om man jämf jämför pianot med andra instrument är det inte så gammalt. Det har funnits i lite mer än 300 år. Och det är inte mycket. Nu ser många piano ut så här. Eller så här. Men för 30 år sedan såg de ut så här Och då ser du att den pianot som finns längst ner till vänster den är mycket lång. Det var en, en sådan som fanns i eh, stadionkyrkan när vi lyssnade på konserten. Ett sådant piano kallas för flygel. Och där ligger strängarna ner. Och det piano till höger där nere där står strängarna upp. Det är ett vanligt gammalt piano. Det som finns längst upp till vänster, det är ett elpiano. Där man kan koppla in en sladd. Eller man kan koppla in hörlurar. Då kan ingen annan höra. Och det som står till höger. Det är en elflygel. Den är bara liten och kort. Inte som den långa flygel. Vi fortsätter under bilderna. Det är praktiskt med elpiano. Praktiskt betyder att det blir inte så svårt. Allting blir lite lätt. Det är praktiskt med elpiano. För om man vill kan man sätta i ett par hörlurar och öva när andra vill att det ska vara tyst. Men fortfarande Tycker många att ett riktigt piano ska vara akustiskt, alltså inte ha någon sladd? Akustiskt betyder något som inte har en högtalare eller sladd, utan som själv kan spela, själv kan höra och låta. Akustiskt. Om man läser gamla gamla texter till exempel Bibeln kan man hitta instrument i dem. Det kan vara horn, flöjt och harpa, lyra eller sitra. På nästa sida ser du bilder av de här tre sista. Harpa, den är stor. Den är lika hög, nästan lika hög som en människa. Lyra, den håller man i sitt knä. Och citra, den ligger på ett bord och så spelar man. Harpan, lyran och citran är instrument som har en stark ram. Ram är det som finns runt den. Man fäster strängar på ramen. Strängarna kan vara gjorda av till exempel smala remsor av tarmar från får. Tarmar från får. Inne i fårets mage finns det tarmar där maten går fram. Då tar man de tarmarna och delar. Eller av metall. Och så spänner man dem hårdare och hårdare. Den som knäpper på strängarna gör ett ljud. Om strängarna är stämda på rätt sätt kan det bli musik. Det finns många sorters harpor, lyror och citror i många länder. Och man kan faktiskt säga att pianot är en harpa som bor i en låda. Först var det någon som gjorde ett instrument som lät som en harpa i en låda. Små pinnar knäppte på harpans strängar när man tryckte på knappar. Sedan var det många som provade andra sätt. Och efter ett tag, efter ett tag, kom någon på att ljudet blev ännu finare om små mjuka hammare fick slå på strängarna istället. Det var många ord som är lite svåra. En del ord behöver du inte lära. Om du vill titta på hur pianot ser ut inuti så kan du skriva på Google du kan googla piano och inne. Då tror jag nog att du kan få titta på bilder hur pianot ser ut inne i. Vill du lyssna på pianomusik det finns massor på Youtube. Prova till exempel att börja med Leif-Ove Ansnes. Chick Corea, Mitsuko Ushida, The Piano Guys. Du kan också bara skriva piano. Det som står längst ner är samma som stod på den sidan nummer två.